Lugaldeta da Eusko ikaskuntzaren lau leho estrategioetarik bat, ondoko lau urteher begira. Prezeski, zer liku duen ipar euskalegiak norabide nagusietan, galdegin diogu ana aurkiza lehen dakariari. Badago egitasmo bat, bueno egitasmo bat baino gehiago da, beste lanlerro bat, eta da, Euroeskaldearen euskaldearen garapena, eta hor, bai ipar aldeak eta baina farroak, ba, benetan e, propioki eukiko dute, edo zer eta zer ba e, garapen edo hortik, gariatuko dire edo hortara begiran, garatuko diren egitasmoetan. Eta Priseski Euskal Zainiarekin batean, erakunde bakarra da, lugalde guzietan presente dena eta eragiten duena, zer ekarpen eginena ahilioken Eusko ikaskuntzari aipatzen daukuleen da kariberiak. Neretzako e, egin beharreko lanik ahondiena da, Euskoik eh, askuntzarekin, lanean arituko diren eh, pertsona, haritxu profesional, eh, erakunde, eh, agente sozial, hau eh, da, gurekin haritxu behar du, guzti hoiei E, bueno, partaiditzarako gombitea egitea, aliantzak sinotzeko erakartzea edo alkarrekin ibiltzea, eta lankidetzarako plaza eskaintzea hori izango da nire, nire lan nagusia. Jakin eunta bi urtean erakundea zuzenduko duen lehen emaztia dela ana urkiza, berrogoita ameka urte ditu, ofizioz idazle eta izultzailea da, onda roaja.